Ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. ismeretlen múlt nyomában című adásban ma két rövid Upanishadról fogunk beszélni Szúria és az Ekaksara Ubanisadról. ezek az upanisadok azokat a tanításokat tartalmazzák, amelyeket a legfelsőbb úr Krisna maga tárt fel a félisteneknek vagy egyes nagy bölcseknek ezek a tanítások sokáig csak szóban terjedtek a szerkesztés munkáját Vyászadév végezte el aki a Védákat, a Puránákat, a mahábháratát és a Védánta szútrát is összeállította. Az Upanisádokat általában a Védák Gyánakanda részének nevezik, mivel a fő céljuk a transzcendentális tudás átadása. A tudásnak azt a részét, amelyet az Upanisádok bizonyítottak, Súti Prasthárának nevezik. Az Agni Kurának 271. fejezete szerint valaha 1600 upanisád volt, és ezek az írások nagyon alaposan rávilágítottak a Sruti minden elemére. Ezek közül körülbelül 250 maradt fenn, ami nem is olyan rossz arány, ha meggondoljuk, hogy ma a védikus írásoknak alig 6%-a áll a rendelkezésünkre. Néha azt olvassuk, hogy az upanisádok bölcsei, szembefordultak a ritualisztikus brahmanizmussal. Ez az áltudományos megállapítás legfeljebb néhány upanisadra érvényes. Itt is csak akkor, ha ezeket önmagukban vizsgáljuk, kiszakítva a mindenkori szövegkörnyezetből. Az upanisádok azonban nem önálló írások, hanem a védák részei. Mindegyik gyűjteményhez csatoltak egy vagy több olyan értekezést, ami az imákkal és az áldozati ceremóniákkal foglalkozik. Csatoltak az úgynevezett erdei tanításokat, tehát ezt csatolták, amelyeket a remeték tanulmányozták. Csak ezek után következnek az upanisadok, amelyek tulajdonképpen elválaszthatatlan kapcsolatban vannak nem csak az erdei tanításokkal, hanem a teljes gyűjteményel is. Az egyes szövegek nem állnak szemben egymással. A különbségeket az magyarázza, hogy más és más élethelyzetekben levőknek szánták mondjuk a szamitákot, a hímuszgyűjteményeket, az imádatvégzés szabályait tartalmazó és tüzetesen kifejtő a brahmanákat, az árannyakákat, vagy az erdei tanításokat és más upanisadokat. Ahogyan a árannyaka upanisad megállapítja ezt. A legfelsőbb úr úgy lehelte ki a rigvédát, hi a dzsúrvédát, számavédát, atarvavédát, itihászát, a puránákat, a tudományokat, a misztikus upanisádokat, a verseket, a szabályokat és az előírásokat, a magyarázatokat és a kommentárokat, ahogyan a nedves fával meggyújtott tűz a füstöt. Bizony, mindent ő lehet ki. Az atarva védához tartozó, rövid, szúrja upanisádról senki sem állíthatja, hogy valamilyen ritualisztikus vagy egyéb konvencionális irányzattal szembefordulnak. Egyáltalán nem lehet vitairatnak tekinteni. Sőt, olyan szoros kapcsolatban van a védikus irodalom egészével, hogy meg sem lehetne érteni a nélkül. Hallgassuk meg az upanisád szövegét. Mm. -hmm. hallgassuk meg először az Upani Sárdot bevezettő hát, vagyis a Békeimát. Ó, ó, félistenek, hadd halljuk füleinkkel azt, ami kedvező, hadd lássuk szemeinkkel azt, ami kedvező, mindannyian imádjuk itt őket. Szilárdan és félelem nélkül énekelve magasztaljuk lakóhelyeinken, testünkben a jó akaró félisteneket, akik életet adnak. Üdv a jólétet gyarapító Indrának. Üdv Visnunak és valamennyi félistennek. Üdv a fenséges lénynek, aki sohasem menekül el az ellenségei elől. Üdv a gazdaságot adó bihabszvati energiájának. Om. Béke, béke, béke. Krishna. Om. A bölcs angira beszél napról. Brahman, a látó, a metrum, a gájatri Ádítja az istenség. hamszasz, szó, ham. Agnival és nárájánával a mag. Az energia, rilekha vagy hrin. Az erő, az ég megnyilvánulási folyamata. Alkalmazása az ismétlés a négy emberi cél elérése érdekében. A hat rész nem más, mint a mag, Hat magáhangzóval együtt. Az az igazi brámona, aki így ismeri az aranyszínű nárajánát, az áldott napot, az időkerekének forgatóját, akinek négy karja és két lótuszvirágja van, meredéket és adományokat ígér. Ragyogó kocsin utazik, piros lótuszvirágban foglalt helyet. Om, um, föld, középső légtérés és ég Szavitár imádannó ragyogásán meditálunk, inspirálja ő a mi gondolatainkat. A nap a világ, a mozgó és a mozdulatlan lények énje vagy önvalója. Valóban, Szúriától születtek a teremtmények, az áldozat, az eső, az étel és a szellem. Hódolatomat ajánlom neked, ádítja, te vagy maga a cselekvő, a megnyilvánult brahmán, Rudna, Visnu, a Rigvéda, valamint az összes védikus versmérték. Ádítjától születtek vájú, Búmi, a víz, a tűz, az ég, az égtájak, a félistenek, a védák, a nap, amely ezt a szélát perzseli. Ez a nap a Brahman, a belső szerv, az elme, az értelem, az elme anyaga, az ég, a prána, az öt érzékszerv és az öt cselekvő érzék, a hang, az érintés, a forma, az íz, a szag, a beszéd, a fogás, a kezekkel, a kiválasztás és az öröm. Hódolatomat ajánlom Mitrának és Banunak, a fénylő lénynek, az univerzum okának. Minden terentény Szúrjától született, mindenkit ő védelmez, és mindenki hozzátér vissza. Én vagyok maga Szúrja, az isteni szavitár, a mi szemünk, a parvata, a világkorszakok szelleme védelmezze meg szemünket. Ismerjük a napot, meditálunk az ezersugarún, inspiráljon bennünket a nap. Szavitár előttünk is, mögöttünk is van, fent és lent is. Adjon nekünk mindenütt jelen valóságot és hosszú életet. Om Grini szúrja ádítják. Ez a nyolc szótagos mantra. Az a brámana, aki minden nap elmondja ezeket az imákat, ha recitálás közben a nap felé fordul, megszabadul a súlyos betegségtől, félelemtől, nem lesz többé szegény. Megszabadul az olyan bűnöktől, mint a tírtott ételekevése, tiltott szexuális kapcsolat, társadás elesett emberekkel, helytelen beszéd. Ha délben a nappal szemben recitálja, megszabadul az öt nagy bűnttől. Ezt a szávík nem szabad bárkivel közölnie. Aki hajnalban rezitálja, szerencsés lesz, teheneket kap, megérti a védákat. A hajnalban délbe és este recitálja, száz áldozat gyümölcsét nyeri el. Még a halált is legyőzi, ha akkor rezitálja, amikor a nap tizennyolc únyival a látóhatár fölé emelkedett. Így tanítja az ubanisád. Oh, <laughs> egy meg nem nevezett tanítványnak mondja el. A legfontosabb, a titkos mondás, jelen esetben egy hatrészes a mantra, amely a hrimszó kezdődik, és amelynek ismétlése minden vágyat beteljesít. Az Upanishad szövegében rejtőzik még a Gayatri mantra egy verse is, amely arra hivatott, hogy inspirálja az igazságra törek őket. Végül szó van egy nyolc szótagos mantraról is, amely így hangzik. Om, Grini, Szúrja, Ádítja. Adítja, amire azokat a szabályokat írja le legrészetesebben, amelyek erre a mantrára vonatkoznak. Mert nem mindegy, hogy a mantra melyik napszakban és hogyan hangzik el. A Szúrja Upanishad tudásközvetítő tartalma korlátozott, a mantrákon kívül csak egyszerű imákat közöl, amelyek a pranám kategóriába tartoznak, egyszerű tiszteletvájálások. Azt várhatnánk, hogy az ekaksara upanisad is a mantrákkal, különösen pedig az om hanggal foglalkozik. Igen, hiszen ekaksara azt jelenti egyetlen szóta, vagyis a kiemelt helyzetű om. Ezzel szemben az upanisad alaposan megtréfálja azokat, akik mindenképpen tudományos rendszereket és kategóriákat akarnak felállítani. Az ekaksarát nehéz lenne besorolni, a tipikus hangján a kanda írások közé. Ez sem vitaírat. Tulajdonképpen csak egyetlen témája van. A legfelsőbb úr minden transzendentális tudás személye. Az upanisád versei egyedül az Istenség legfelsőbb személyiségére vonatkoznak. Transzendentális tudás vagy bölcsesség annyi, mint őt megismerni, minden egyéb ebből következik. Ez az upanisad <coughs> 13-esből áll, <coughs> És így hangzik. Védelmezem minket együtt az Úr, tápláljon minket együtt, dolgozzunk közösen, nagy lelkesedéssel. Tanuljunk nagy odaadással és hatékonyan. Ne legyen vitánk, és ne gyűlöljük egymást. Om. Béke, béke, béke. Te vagy az egyetlen elpusztíthatatlan, az elpusztíthatatlanban mindig együtt a saját energiáddal. Ebben az anyagi világban te vagy az egyetlen szilárd alap, és a szusumnál útján lehet megismerni téged. Te vagy a világ eredeti forrása, a lények ura. Te vagy az életadó víz, az eső, a világ védelmezője. A bölcsek úgy látják, hogy te mindenben benne vagy. Te vagy a világ ura, a mindent tudó tűz. Kezdetben születetlen vagy, aztán elsőszülött. Te vagy az áldozat. Egyedül te vagy az ősi és a mindenütt jelenlevő. Te vagy az élet igazsága, a megnyilvánult világ, a világ forrása, egynegyed részeddel áthatod ezt a világot. Te vagy a világ születése és oka, a legfelsőbb élet, a kiváló íjjal és nyillal felfegyverzett gyermek az anyamében. Messziről kilőtten a nyilat, Ragyogsz, mint az ifjú nap az égen, Fény lesz, mint az aranymag. Fényeddel teremtetted meg a tündöklő sast, A napot az égen. Te vagy a nap fivére is. Te tartod a kezedben a mennykövet, Mint Indra, a lények ura. Te vagy minden élőlényben és szómában a szeretet. Te vagy a három szent szótag, szváH, szvát és Vaszat. Te vagy a vadállatok szívében sértetlenül lakozó rudra. Te vagy a fenntartó, rendező, megtisztító, a mindent átható teljesség, az isteni varáha, az éjszaka és az egyedül lét, a múlt, Jövő és jelen. Te vagy minden cselekvés, az idő, az egymásra következés, és a legfelsőbb elpusztíthatatlan. Szádból jöttek elő a védikus versek, a mantrák és az énekek. Te ragyogsz a legfényesebben, mint a vasúk és az ég. Te vagy az áldozat vezetője, a mindent átható tűz és a rudrák. A démonok seregei és a vaszuk is te vagy. A legfelsőbb úr lakozik a napban, a menyei kocsi kerekében, másútt is ő őzi el a sötétséget. Minden aranyként ragyog valamelyik másik égen, ami hozzá tartozik. Minden tudó, a világ védelmezője, minden született lény szilárd támasza. Ő létezik hosszában és keresztben, mindennek a teljessége, amit rendben kiterítettek. Ő a születést nem ismerő, akiről a védák énekelnek. Az, akit Brahman ismerője az áldozatokban védikus himnuszokkal, mantrákkal és szómaital imádnak. Te vagy a végső és teljesen tiszta igazság, arany, a ismerők legjobbja. Egyedül te vagy a nő, a férfi, a fiú és a lány. Te vagy az elrendező varuna király, az íg, adgyamál, a mindenség. Te vagy, Mikra! A ragyogótól tollú Garuda, a hold Indra, Varuna, Rudva, Tvastár, Visnu, Szavitár, a fény ura. Mint Visnu, mindenkit megvédelmezer a démonoktól. Magadba foglalod a világot. Te vagy az anyaméje mindennek, ami megszületett. Te vagy a föld, a légkör, az ég. Te vagy az önmagától született. Mindenki felé te fordulsz. Bölcs az, aki így ismeri a szív rejtekének örök lakóját, az ősi urat, aki a mindenségké lett az aranyat, a bölcsek legfelsőbb célját. A bölcsesség minden formája fölé emelkedik. Ez a titkos tanítás. Az Ekaksara Upanishad 13 verse. Az Ekaksara első verse megadja, hogy mi a bölcsesség tárgya és célja. A legfelsőbb úr, aki mindig a különféle energiáink keresztül cselekszik. Ezt mondja a Svetasvara Upanishad is. Parászja, Saktír, Vividheiva, Sruyaté. Ugyanakkor ez az egyetlen vers amely a jogára, amit megismerés módszerére céloz. Ezt a célzást is csak azok értetik meg, akik már legalább egy keveset foglalkoztak a jogában. Most nem térünk ki ezekre a speciális tanításokra. Elég legyen annyi, hogy egyes jogaiskolákban arra törekednek, hogy a testben alvó állapotban levő hatalmas energiamennyiséget, az úgynevezett kígyóerőt vagy kundalinit, különféle gyakorlatok útján felébresszik, és a szusumnán, a nagyjából a gerincoszlop mentén haladó energia csatornán át egészen a fejtetőig fölemeljék. Ez persze még annál is bonyolultabb, mint ahogy hangzik. Az Ekaksara, Panishad, ezt nem mondja el, úgy tudom. Nem, nem összél részletesen erről folyamatról, és többféle oka lehet erre például az, hogy a Jóva elméletével és gyakorlatával sok más Upanishád foglalkozik, egyébként egyiket sem lehet könyvekből hozzáértő tanító vezetése nélkül megtanulni. Ennél lényegesen érdekesebb, hogy az Upanishád szövege milyen közeli kapcsolatban áll, a szintén Upanishádnak tekintett Bhagavad Gita égyes részeivel, nagyjából a tizedik és a tizenegyedik fejezetekkel. Ha az upanisárt mindegyik verse hozzátesz valamit az első versben felvezetett megállapításhoz, a legfelsőbb úr különféle megjelenési formáit vagy tulajdonságait sorolja fel, hogy a tanítvány pontosabb képet alkothasson róla, közelebb kerülhesse hozzá. Nem gondolhatjuk, hogy még semmit sem tud a legfelsőbb úrról, hiszen akkor kevés lenne ez az információ. Úgy kell vennünk, hogy a tanítások jó részét már ismeri, de mint a Szkesna mondja a hívei mindig rágondolnak, neki ajánlják fel az életüket, és minden boldogságokat abban találják, ha róla beszélhetnek. Ez a tanítvány ugyanabban a helyzetben van, mint Arjuna, aki természetesen már régóta ismeri Krisnát. A maha Párata szerint már legalább húsz éve ismerik egymást, amikor a Bhagavad Gita elhangzik, és nagyon jó barátok voltak, elválaszhatatlanok egymástól. Árgyóna mindig is sejtett valamint Krisna fenségéből, és vita nélkül elfogadta a javaslatait. A csatamezűn azonban nem csak javaslatot a barátjától, hanem elfogadta Krisnát a lelki mesterének. Megértette, hogy ő a legfelsőbb dráhmán, a legvégső hajlék, a tisztító, az abszolút igazság és az örök isteni személy, az ősi isten, transzcendentális és eredeti, a megszületetlen, mindent átható szépség. Mindezt már tudja, most mégis azt kéri Krisznától, beszéljen részletesen isteni erőíről és dicsőségéről, mondja el, hogyan meditáljon rajta, mert soha nem fárad bele szavainak hallgatásába. Kriszna végül beleegyezik abba, hogy feltárja előtte az egyetemes forma látását. Isteni szemet adok neked, amelyel megpillantatod misztikus fenségemet. Annélkül nem láthatsz meg engem. A lelki fejlődés ugyanezen a fokán állhat az Ekkáksara Upanishad meg nem nevezett tanítványa, aki talán szintén látta az egyetemes formát, mint Arjuna. Talán valami más elmondtabb formában, Például a meditáció útján szerezte a megismerést, de most nyírtak meg a fülei, és az első rácsodálkozás lelkes hallgatja a legfelsőbb isteni energiái, megjelenési formái és tulajdonságai felsorolását. Mindenben benne lakozol. Te vagy az élet igazsága. Ragyogsz, mint az ifjú nap az égen. Indraként a mennykőfegyverével harcolsz. Te vagy a fenntartó, elrendező és megtisztító. Te lakozol a napban. Téged imádnak a brahman ismerői az áldozatban. Te vagy a mitra, garuda, Vishnu, a fény ura. Krisna is csak nem ezekkel a szavakkal beszél algyulához. Én vagyok a lélek, aki ott lakozik minden élőlény szívében. Az ádítják közül visnu vagyok. Én vagyok a tudat minden élőlényben. A madarak közül garuda vagyok. Én vagyok a mindenkit elpusztító halál, és a jövőben keletkező dolgok létrehozója. Ú, Arjuna! Ezen kívül én vagyok minden létteremtő magja. Nincsen olyan mozgó vagy mozdulatlan lény, ami létezhetne nem érkülen. Isteni megnyilvánulásaim végtelenek amit felsoroltam neked, az töredéke csupán végtelen fenségemnek. Ezekkel a szavakkal hidelesíti Krisna az ekák saráukban is áldott. <Szorítan> Oh, oh, oh. Mm-hmm. <laughs> Oh, yeah. <sweat>